Bide penalak agortuak ditu Jonantzaren familia eta abokatuak, Europara ere jo zuten baina emaitza baikorrik gabe eta auzitegi zibilera jotzea zen azken aukera. Duela urte bat pausatu zuen Maritxu Polizbaziozkor abokatuak elegitea eta apirilaren lehenean aztertuko du afera Parisko auzitegiak. Maritxu Polizbaziozkor Nahi behuzu, penalean e, zuten hon hartu aurrera joatea, berak tanberak zen egin e, e, zutenik erketa, eta beraz ez genuen beste e, aurkerarik, genuen Europara, e, bere garaian, eta hor ere Europan gure rekurtsoa ezen kontutan hartua izan, eta beste rekurtsoa bat sartu dugu orain zibilian, esamezala, eta hor da frantzese estatuaren responsabitatea errekunuzitua izan dadin, e, jonen e, desagerpen hor e, tan ez, hamar hilabete horietan nun Ba bere behirik geritu gira, naiz eta morgan e, zegoen. Eskain hori lehen guztan sartu genuen, izan dira ergartukaketa batzuk, estatua eta gure arteko jazki trukaketa eta hor daukagu e, audientzi horrala. bakotsak haoz bere argumentuak e, emango ditu e, paile batzuei, hiru e, e, paileai eta gero, hori or, eta gero erabaki bat izango dugu horiek finkatuko duten data batean. Hori izan daiteke, gelditzen den azken a, ate atezirrikitua edo horra dibidez atzera botatzen badutez ezkoa balitze edo gelditzen da beste aukerarik ikusiz penalean bukatu dela Europan ere. Ez, berez eh, azken, azken aukera dugu, eh? du da izpiri gabe, salbu, salbu nola ez, elementu berri bat eh, ateratzen balitz. Eta hor, nun eh, azken finean eh, ba argi gelitzen den, johen eh, baten batek hartu zuela, eta azeren gaur egun orain dikan, eh? eta gauzak ez dira argitua izan, bat dugu amaregun hauek, nun ez orainikan orain nun egon den zer egin duen, jakinik eta ezela kapable bere bakarrik. E, amarregun horiek e, aukera ere mateko, ez da posible fisikokia ezen kapable. Eta e, amarregun haietan ez dira izan ere kapable e, aukitzea, ba, ez dakit, hotel e, han egontzenik, edo nunbaite egontzenik. Ez da posible joan ez da egon kanpoan amarregunez, beraz, hori ez da posible. Beraz, elementu bat jasotzen bat genu horren inguruan, egia da, beh, iriki alko genukela, dozera penalki, hori egia da, baina ez bada hau egiten eta Pariseko errekurtxorek ez ba lu, ez errematen, baina hor nik ba esperantza benetan, eh? esperantza ditut, ez bakarrik eh, esperantza teorikoak, uh, uste dut egin eh, ditugun eh, Elgartru kaketa idatzen, Elgartru kaketak permititzen digu eh, pentsatzea, benetako aukerak ditugula frantses Estatuaren errespronsabitatea eh, ba ardura hori eh, ba, eh, errekonozitua izan dadin naiz eta eh, asilatik beti esan dugu, gure helburua ez da eh, diru indemnizazio bat itsatea ez da inoiz hori izan baina azken finan hortan gira zeren eta bestat egusia kitzi saizkigu eta balin bada irresponsabilitate bat errekonu ba, dena den oso garantzitsua ere izango da Horiek galekin hain izen olako kasuetan errespontxabilitatea galetzen delarik, horren uh, gibelean galetzen da indemnizazio bat. Nahi, hori da, su, eh? e, diru indemnizazio bat eskatu dugu, nahiz, eta ez da, ez den inoiz hori izan gure ardura nagusia, baina egia da justizimailan gauzak horrela konpontzen direla, beraz bidea hartu duku justizibidea, eta beraz indemnizazioa galdegin dugu nahiz, eta beti-beti argia izango den helburua ez da uh, diru indemnizazioa da egia lortzea, jakitea zer gertatu den jonekin. Uh, eta jakitea ere, nola zamar hilabete hoietan, e, inkesta hoiek ez diren egin akizan, zer gaitik uh, tuluzeko fiskalak, prokuradoreak, ez duen egin ikerketarik jakiteko norzen e, morgean zegoen, eta hain zin ere ilzorian zegoen gizon hori, zen hor e, behar zuen egin inkesta bat ez du egin, zer ez du egin uh, prokuradore horrek, azken finean eta berriz diot, ez da entzuna izan prokuradore hori, ez digute utzi ba, entzunaraztea, beraz ez da e, e, bere erantzun kizunak ere ez ditu ez ditu hartu e, eta hori beti hor da azkenean ditugun, e, ben hauek azkenean ez, gauzak ez direla egin egin behar ziren bezala eta burraño, beti hor daude beraz e, hor, nerusatzo garantzitsua da, errekortzo horrekin agerian, gelitzea ez direnak, e, dirua baino gehiu azkenan ikerketa ez dela egina izan, eta estatuaren E responsabitatea o, onartzen manimara da, ikerketarik izan fiskalaren aldetik, prokuradoren aldetik, izan poliziaren aldetik, ere, zen polizia bai ikerketa bat egiten ari zen, eta ez da kapabli izan, e, aurkitzea, bazela, gizon bat, hila, e, amari labetez morga batean identifikaziorik gabe guk ezin dugu sinetzi hori. Ezin dugu sinetzi ola gelitu dela amari labetez eta inorez dela konturatu. Beraz, egia da, errekurtso zibila horrek lortuko Eukela, gerian ustea, hori egin, e, egin dutelarik, ba, lana ez dela egin aizan, eh, eta azkenan hori da, e, responsa eta da justiziak eta poliziak ez dula bere lana, egin egin behar zuen bezala, beraz hori oso garrantzitsua da, e, dirutik at, baina baita ere, gelituko gira beti galderarekin, ze pasatu da jonekin, amarek gu eta galdera hori ez da hor konponduko. Aipatzen zinuan, eh, inkesta berrizidekitzeko modu bakarra dela hor edo bat, edo norbait agertzea, egia da askotan denbora pasaz ba, esperantza galtzen dela, aldiberean behar bada beste kasu batuzan ikusi da egun batean agertzea norbait, e, ez dakit, dakit norriz aiten alden, mainan. eta adierazpen bat egitea eta berriz gaiamain gaineratzea. Tutarik gabe, hori da askena esperantza, barak egulekuko zuzenak. E, edo behinza kanpuko lekuko zuzenak ba, denbora aurgera duan bitartan ez dila izango gehilo, baina parte hartu edo inguruan izan diren jende hauek, bai beharba egoera, politiko edo hainbat elementuak direla eta beharba norbait hitz egin dezake e, dosiera horgetan bazen eskutitz anonimo bat. horren inguruan ere ez da inoiz argi benetako argirik egin. Beraz eskutitz anonimo hori bidali duen horrek. pertsona batek bidali du ean elementu gehi dituen eta elementu hoiekean aurreratzen dituen xanaitu izanda norbait bidaltzeko eskutitzuri ba, beraz ezin dugu baztertu egun batez berak edo beste batek ba holako zerbait egitea eta lortzea e, jakiten zer gertatuten zen egia da oraindik kan familiarentzat hala jende gehienerentzat ujunda baina esatzen alizuet likuko zuzena naiz familiarentzat ez dela bat ere ujudu